El nou espai obrirà de dilluns a divendres, matí i tarda. L'obertura del servei està relacionada amb les necessitats actuals dels joves amb horaris molt diversos. L'organització de l'espai de trobada també s'adequa a les necessitats dels seus futurs usuaris. I us ho dèiem en començar. El Bon Pastor està bona i hem de dir que el polígon del Bon Pastor dissenya ja el seu pla de futur. Amb l'objectiu de millorar i reactivar el polígon industrial del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu, i l'Associació d'Empreses de la Zona Industrial han organitzat reunions i tres comissions de treball en què també participen l'Associació de Veïns del Barri, representats des dels sindicats majoritaris, els diferents grups municipals, Barcelona Activa i la Guàrdia Urbana, entre d'altres. En opinió de Raimon Blasi, regidor del districte, l'horitzó final, després de la constitució de la taula de treball i una primera reunió, realitzada el 7 de març, és tenir les conclusions a partir de les quals treballar per millorar la riquesa econòmica i social del districte. Fa molt temps que parlem de l'entorn del passatge torrent de l'Estadella, que és una part del polígon industrial del Bon Pastor, que no està estructurada. A més a més, estan afectats per diferents planejaments de l'Ajuntament amb un punt d'incongreció general que, sumat a l'actual moment de crisi, els ha pogut perjudicar, segons ha dit Raimon Blasi. Les comissions de treball aborden tres grans blocs. En primer lloc, la mobilitat, després l'ocupació i, finalment, l'urbanisme. A totes tres hi ha present l'Associació d'Empreses del Polígon Industrial del Bon Pastor, fundada l'any 2000, ara fa 12 anys, i presidida actualment per Montse Ferrer, filla d'un dels impulsors, Jus Ferrer. Hi ha una zona, com la del torrent de l'Estadella, que hem d'ordenar i planificar. L'arribada de la l'AVE representarà una molt bona oportunitat, però hem de millorar les nostres infraestructures, la senyalització i l'accés en transport públic. Explica Ferrer que té moltes esperances en el treball en equip. Si ens reunim tots amb un interès comú, com és ara reactivar aquest polígon, estic convençuda que alguna cosa positiva aconseguirem, afegeix la presidenta dels empresaris. Molt bé, doncs dir que el polígon continua Ferrer és una important àrea d'activitat industrial que repercuteix directament en el districte. Les empreses instal·lades aquí generen un gran nombre de llocs de treball i és lògic pensar que, per motius de mobilitat, prioritzaran la contractació d'algú que viu a la vora. Nosaltres tenim molta gent de Sant Andreu, també de Santa Coloma de Gramenet, que és aquí al costat, segons ha assegurat Ferrer, en referència a la seva empresa, Productos Delta, situada al carrer de Caracas al mateix districte de Sant Andreu. Tras ja les empreses del polígon i enviar-les fora, segons afegeix Ferrer, no tindria cap sentit. Per a tot això, el missatge és ben clar. Volem que aquest polígon persisteixi i millori, repeteix una vegada i una altra la portaveu de més de 60 associats, entre els quals destaquen empreses potents, com per exemple Puig, i altres de mitjanes menys conegudes. El nombre total de firmes al polígon del Bon Bastó supera les 300 segons la mateixa associació. Quan el 2000 ens vam constituir com a associació d'empreses va ser perquè vam veure necessari comptar amb un interlocutor únic per parlar amb l'administració i poder defensar millor els nostres interessos en temes com ara els plans d'urbanisme o millores en les infraestructures, segons recorda Montserrat Ferrer. Amb el 22 Arroba en marxa i la zona franca fora de la ciutat, a l'àrea metropolitana, el polígon industrial del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu, és el polígon de Barcelona, segons reconeix el regidor Raimon Blasi. I un últim punt del qual doncs, us en parlarem avui, és aquest primer certamen literari Club Natació Sant Andreu. A iniciativa de l'entitat seran premiats els originals, inèdits o guardonats en altres certàments. Certàments, amb temàtica lliure, el relat haurà d'esmentar el Club de Notació Sant Andreu i podrà ser redactat en català o bé en castellà. Hi ha dues categories, una és la infantil, fins als 14 anys, i l'adulta, a partir d'aquesta edat. Els lliuraments dels treballs es podrà efectuar fins al 26 d'abril, el jurat emetrà el seu veredicte entre el 18 i el 24 de maig i el 15 de juny es farà l'acte de lliurament. Us informem que a la web del club hi ha les bases d'aquest primer certamen literari i club natació de Sant Andreu. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Eh, Informar-vos que tot seguit intentarem entrar en contacte amb els organitzadors d'aquest primer certamen literari i club natació Sant Andreu. Ara el que fem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Pau treballa i estudia, repassa punts i llibres sota el taulell mig d'amagat d'una petita oficina on es guanya la vida amb un contracte temporal. Pau comparteix la nevera amb dos companys de feina un marroquí mitj il·legal. I a l'habitació somia amb una gironina que viu al bloc allà al davant. Pau és com la resta quan Déu molt molesta les cambreres dels locals. Però el temps es mou there Proves cada dia de la pornografia escampa el món neoliberal. Pau, hi ha cops que desespera no sap que no hi atreva en un combat tan desigual. Pau, no heroi, no té vocació de ser carn So gay Passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar. Escolta cada migdia, tot un poble. Molt bé, doncs, tal i com us dèiem, en començar el nostre programa d'avui, tenim amb nosaltres a Anabel Baillo, que és una de les responsables de que et surti endavant una iniciativa que nosaltres creiem que es pot ser, doncs, que pot durar molts anys i que pot ser una iniciativa que els endreuğants acceptin molt bé. Parlem d'aquest primer certamen literari del Club Natació Sant Andreu, Hola, Anabel Bondia. Hola, bon dia, què tal? Què tal? Com estàs? Bé. <laughs> doncs, Andreu, ja que ens expliques una mica, eh, d'on va sorgir la idea aquesta de crear el primer certamen literari del Club Natació Sant Andreu? Bé, bueno, la, la idea va sortir d'aquí de la Social, que és un uh -huh. apartat del Club de Sant Andreu, perquè pensem que com a, com a club, que està molt arrelat al barri, uh -huh. hi havia moltes històries per explicar, i, uh -huh. i va sortir així. Uh -huh. I com, com s'han de presentar aquests treballs? Bé, bueno, eh, hi ha dues maneres de presentar-la, online, amb un e-mail que tenim, si vols t'ho dic, i... Uh -huh. Sí, social arroba cnsantandreu.com o bé presentant-lo aquí directament a les oficines uh -huh. per quadriplicat i, i durant les dades i tal el relat sí que encara que és un tema lliure uh -huh. ha, ha de esmanar en, en un moment determinat al club ah, bé. o sigui fer una mica de promoció de, del club natació més que res perquè pensem que, que hi ha moltes històries no? uh -huh. vinculades al club Potser en llengua catalana o en llengua castellana. Uh -huh. I els treballs com, han de ser originals? Sí, les lletres presentades han de ser originals, inèdites, i no per millorar en, en altres ordrems, no? Uh -huh. Els treballs són en llengua catalana i castellana, com t'he dit, uh -huh. la lletra és arial 12, i no poden accedir de 5.000 càcteres amb els espais inclosos. Uh -huh. Ah, ah, ah. Llavors hi haurà dues categories, l'infant que serà fins als 14 anys, sí. i l'adulta a partir dels 14 anys. Anabel, sóc l'altre Jordi de, de Tot un poble, bon dia. Hola, bon dia. Eh, allà El gènere per escriure aquest relat és lliure, és a dir, pot ser també una poesia o ha de ser no, una narrativa, narració? Narrativa. Narrativa. I s'ha sí. de fer amb Word o en PDF? per enviar-ho enviar al correu? A veure, quan envieu a, a aquest correu, heu uh -huh. de fer dos arxius. En un arxiu, adjunt, eh, inclourà el nom, el cognom, la dada i l'adreça, uh -huh. i a l'altre, relat, perquè jo, el, el, el jurat, doncs, tinc que enviar-li el, el relat, m'entens? Si ens hem catxerat per un títol, el títol serà la, la, la base que nosaltres eh, utilitzarem per coordinar tot. I hi ha algun límit d'edat? És a dir, des de quina edat es poden presentar aquests relats? A veure, hi haurà, ja t'he dit, dues fins als 14 anys i uh -huh. d'adulta a partir dels 15, bueno, a partir dels 14, diguéssim. Uh -huh. I el, els membres del jurat sabem qui seran? Sí, mira, serà el Ramon Blasi, que és el regidor del uh -huh. districte o persona en què lei, el Joan Pallarès que és historiador, uh -huh. la Cristina Terol, que és escriptora i sòcia d'aquí del club, uh -huh la Marta és Roig, que és bibliotecària especialitzada en literatura infantil, i el Borja de Maria, que és el de premsa d'aquí, de Sant Andreu. És a dir, un jurat bastant complet i, i molt sí. divers. De moment, sí, sí, sí. De moment teniu, heu tingut, ja heu rebut els primers relats? Hem rebut, però per perquè Encara la divulgació d'aquests, en certes va ser a la Semana santa. Vull dir que... ah, amb la Semana santa pel mig sempre queda una mica difuminat. I pots recordar fins quins dies poden efectuar les entregues? Fins 26 és dir, el 26 d'abril, fins i tot aquest mes. És a dir, que queden ja pocs dies, no? O sigui, després de Sant Jordi ja han d'estar de, tots a sobre la taula del de Clim d'Atenció Sant Andreu. La sentència del jurat serà entre el 20 i el 24 demà i el que està durament el premi fins de juny. Uh -huh. uh, doncs recordem les bases del, del primer certamen Quina, Quines són les bases del, del certamen? Vols dir la, la temàtica de tot això? Sí, Què és el que han, han de seguir els, els que vulguin fer-vos arribar el seu vale. relat per poder m, participar bueno, clar, en aquest bueno, certamen Ja hem dit que han de ser relats originals, inèdits, d'acord? Vale? Uh -huh la temàtica és lliure però s'ha d'esmanar en un moment determinat, o sigui, com vulguis el Club Natació Sant Andreu uh -huh. estaran redactats en llengua catalana o castellana i es presentaran en lletraria 12 amb uh -huh. 5.000 caràcteres com a màxim d'acord, molt bé doncs Annabelle, moltíssimes gràcies per atendre n. nosaltres des d'aquí, amb el vostre permís amb el permís del Club Natació de Sant Andreu anirem fent promoció de... de... sí D'aquest certamen, per tal doncs, que els nostres, el, els nostres veïns els tinguin en, en compte. Perquè no, no cal ser eh, membre del Club Natació, no? No, tampoc? no, no, no, no, no. Uh -huh. no. Això també és interessant, perquè... No, és perquè nosaltres volem que també el barri participi una miqueta de tot això. Clar, o sigui, tot el, tot el barri, tot el poble de Sant Andreu, doncs, que col·labori, ja que és el primer certamen, doncs, que estigui obert a tothom, no? Ah, exacte. D'acord. Molt bé, doncs anar... Moltes gràcies per tot i... Uh -huh. i esperem que tot vagi bé. Doncs sí, esperem que tot vagi molt bé. Doncs vale. ens veiem en una altra ocasió. D'acord. Que vagi bé. D'acord, doncs avui hem parlat amb en Abel Baillo, que és una de les responsables de que funcioni aquest primer certamen literari del Club Natació Sant Andreu, que ja és obert a, a tothom que hi vulgui participar. Fins al 26 d'abril ens diuen que es podrà efectuar a l'entrega del, del relat. Molt bé, doncs arribat a aquest punt, el que podríem fer és repassar alguns dels actes que eh, tindrem, doncs, que podrem participar aquests dies, com per exemple, el que us informem ara mateix és dels tràmits per renovar la targeta de residència perquè hi ha gent nouvinguda. Sant Andreu, a Sant Andreu es fan sessions d'acollida per a persones no vingudes amb la fan, finalitat de poder informar-les sobre temes tals com els recursos bàsics, els drets i deures de les persones, aprendre idiomes, recercar feina, com ja on fer-ho, òbviament, la llei d'estrangeria, doncs fer l'arrelament, la renovar el permís de residència, obtenir la nacionalitat i altres extrems. Al final de la sessió es lliurarà un comprovant d'assistència. I hem de dir que demà es farà una d'aquestes sessions, de les quals us n'hem parlat en d'altres edicions d'aquest programa. Però, si voleu doncs més informació, el que sí que ho podem oferir-vos són les dades de contacte, ja que hi ha una agenda acollida, especialment de Sant Andreu, que és Emma Oivant. Doncs el que podeu fer és trucar-la i informar-vos-en. El telèfon és al 648-191-666. Més informació? Doncs acollida5 Mol bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que el que fem ara mateix serà una nova pausa, escoltarem una mica de música, sí que ens agradaria que apuntessiu unes dades que ho tirem ara mateix és informatius@rtv arroba rtb, baixa, guió, mitj, com, si voleu entrar en contacte amb nosaltres o bé fer-nos arribar doncs, els vostres dubtes, queixes, suggeriments tot allò que vosaltres creieu interessant de, de portar en aquest programa doncs ho podeu fer a través del nostre número de telèfon que és el 93345 64-54 doncs d'aquesta manera nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa i tornem tot seguit fins ara la va trobar a una sala mig buida buscant un somni fugint del dolor Entrant pels ulls va sentir mi les plurnes, aquella història va canviar-li el món. Va perdre tot, la partida i la vida, cada ciutat li esmicolava el cor, només el far del sud ell es mira. Bruna, tan forta i prohibida que es descorda la brusa al seu cos un somriure mi hey! Et donaria amor si poguessis tornar-me Et donaria amor si ens poguessim mirar Et donaria el món si poguessis parlar-me Et donaria tot si per tenir-la, tantes excuses per anar tot sol, però cada cop amb un pló la perdia, la llum s'apaga quan la sort es bon. Els seus records s'estimen ciutats adormides i somiar fins l'alba el seu fart sense vida pot sortir del cine, sessió de nit avui ja és l'últim dia. S'ha endut cartell, arriba a casa i l'espia, l'habitació es transforma en un món nou i li escriu cent mil cartes de busca i viatge, i el seu centre s'escapa. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs i sí, tot un poble a Radio Trinitat Vella, com cada dia, com de dilluns a divendres, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. I ara volem parlar d'una noia, una noia molt jove, que, doncs s'ha fet destacar una mica gràcies a la Sant Andreu Jazz Band, que la va conèixer, i també ara que es actua en solitari, tot, ac tot i ser acompanyada en tot moment per en Joan Chamorro, que és el saxofonista i el director de l'orquestra Sant Andreu Jazz Band. Doncs parlem d'una andreuenca que demà serà al Palau de la Música. La joveníssima i tan jove Andrea Motis, que és cantant i trompetista, fa un any que gaudeix d'aquesta condició, que molts li otorgan de ser la gran revelació del jazz a Catalunya. Va entusiasmar l'estiu passat a Paralada, tot un Quincy Jones, i amb només 16 anys, només 16, eh?, ha actuat com a solista en alguns dels escenaris més insignians del país. Això sí, li faltava però el Gran Palau de la Música, que ja havia visitat com a integrant de la Sant Andreu Jazz Band, la Big Bang més jove d'Europa. Però no com a part del tandem triomfant que comparteix amb el seu descobridor el saxofonista Joan Chamorro que potser i només potser el tindrem aquest divendres a l'espiral així que estigueu atents dins del festival del Mil·enni presenten clàssics atemporals com ara Over the Rainbow, My One and Only Love Beijing Street i Chega de Saudade demà recordeu que estarà al Palau de la Música podeu visitar la seva web que és www.festival-mileni.com mileni amb dos L's i dos N's i ara, sí, tal com hem començat el nostre programa, ens anarem cap a l'espai Jova Garcilasso per conèixer les Jam Sessions, ja que eh, són Jam Sessions el que realitza el taller de músics en aquest espai, el Jova Garcilasso. Demà passat, com cada dijous, al bar de l'espai Jove Garth i la soia, música en directa i improvisada. S'hi fan jam sessions, una iniciativa dels dels estudiants del taller de música oberta a qualsevol artista que hi vulgui participar, és a dir, a tothom, des de les 8 del vespre i fins a les 11 de la nit, des de les 8 fins a les 11, i són en estil diversos, com jazz modern, latin o flamenc. L'entrada, més a més, és totalment gratuïta, així que no teniu eh, excusa per no anar-hi. Doncs una jam session que consisteix en una trobada iniciada per un grup de músics que obre, toca tres o quatre cançons i la gràcia és que tu pujars a tocar amb gent que normalment no toques, tu t'apuntes a una llista i llavors et criden i potser ja toca sortir a tocar amb un baterià amb qui no has tocat mai. Doncs la gràcia és el que surt en aquest moment, en el que no està assajat. És a dir, que, que tot està improvisat i ten, pots tenir l'oportunitat de tocar amb grups que d'una altra manera no podries tocar. La varietat musical és bastant àmplia, es creen formacions diferents tota l'estona. Cada dues cançons es canvia la banda i hi ha com una rotació de músics i d'estils que jo penso que per al públic és bastant atractiu. És una jam oberta, no és una jam tancada a cap estil determinat, però sí que pretén mostrar l'estil de música que s'està tocant i que s'està estudiant, o sigui, el jazz en concret, la música moderna, el latin o bé també el flamenc. El que predenem més que pugui venir tothom de qualsevol estil i buscar també una fusió d'estils. Molt bé, hi ha ja de tot, des de gent de 30 anys fins a xavals que en tenen 20, 21, 19, gent que toca, gent que es dedica a la música, i està molt bé perquè es crea un ambient musical, es crea un clima bastant agradable, i és força interessant per la gent que vulgui venir a tocar, perquè no és una jam, entre cometes, patillera. Doncs més coses a comentar-vos. Eh, parlant del Sant Andreu abans, un recull d'imatges de la transformació del poble al segle XX. Dos historiadors han empreès un projecte de recopilació de fotografies antigues de Sant Andreu. L'objectiu és fer-ne un llibre de més de 900 pàgines, eminentment visual, en què quedi reflectida la transformació d'aquesta àrea en el darrer segle. Doncs inclourà imatges d'arxius, però sobretot instantànies de veïns anònims, que han aportat fotos domèstiques però amb valor històric. De casa en casa, l'historiador Pau Vinyes, que també estarà aquest divendres a l'Espiral a nosaltres, va recopilant material per al projecte que té entre mans. Un llibre amb miler de fotografies que retractarà l'evolució de Sant Andreu des de principis de segle fins als anys 70. Doncs la crida ha estat tot un èxit. Ja han participat un centenar de famílies que ja hi han aportat més de 2.500 fotografies curioses, després de regir els arxius familiars. També s'ha obert una pàgina participativa en el Facebook en què els veïns ajuden a identificar els indrets i les persones de les fotografies. També en parlarem de tot plegat a l'Espiral aquest divendres. Molt bé, doncs el volum contindrà imatges com aquesta de les antigues masies del poble, de l'antic rec o d'una de les indústries més importants de la zona, la, la fàbrica i Coats. De fet, el llibre serà tan voluminós que es vendrà per fer cicles. En tindrà 50 i el primer estarà disponible als quioscos del barri coincidint amb la diada de Sant Jordi. Doncs ara, si fem una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! No more words I promise no more to roam Home is where the heart is The funny part is My heart's been right here all alone No more tears No, no more sighs no, no more fears I'll say no more goodbyes If trouble Tell Was it till now? Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí una altra vegada amb en Pau Vinyas per comentar una mica la història dels nostres barris. Pau Vinyas, molt bon dia. Benvingut. Bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis el que tenim preparat per avui que té a veure amb la Casa Bloc, oi? Sí, mira, fa poc uh -huh. eh, s'ha sabut que la Generalitat de Catalunya eh, farà un pis mostra uh -huh. o pis museu uh -huh. a la Casa Bloc. Això és degut a que una dels pisos uh -huh. eh, hi, hi vivia un senyor que es va oposar rotundament a que se li fessin les reformes que tocaven fer. Ahà. Uh -huh. I, doncs, eh, si us fixeu com veniu pel carrer Torres i Bages en direcció sí. a les casernes uh -huh. direcció a Santa Coloma sí. veureu que l'últim pis que hi ha de la casa Bloc uh -huh. encara manté les finestres antigues que no s'hi ha fet cap mena de rehabilitació uh -huh. aquest senyor es va morir sí. i l'edifici ha passat de nou a ser gestionat per l'Incasol la idea és eh, rehabilitar aquest edifici uh -huh. i posar els mobles que originarien d'haver anat en tots els edificis, perdó, tots els pisos dúplex de la Casa Bloc. La Casa Bloc és un edifici que es va construir a Sant Andreu. Sí. Uh, la primera pedra es col·loca al març de 1933 amb uh -huh. la presència del qui aleshores era president de la Generalitat, en Francesc Macià l'alcalde de Barcelona, en Jaume Iguadé, sí. i el tinent alcalde de Sant Andreu, el que avui en dia seria el regidor de districte, en Joaquim uh -huh. Ventalló. Uh -huh. La col·locació d'aquesta primera pedra es fa en uns terrenys a prop de les casernes de Sant Andreu i eh, aquest edifici que es fa per la Generalitat uh -huh. era d'alguna manera buscar doncs, allotjament, edificis per viure-hi, a persones doncs, que estaven a l'atur o en situació precària i que eren treballadors. Sant Andreu era un, un barri industrial, uh -huh. no hem d'oblidar doncs, que hi havia la, la Fabric 4, uh -huh. el Maquinista Terrestre, la Fàbrica uh -huh. Nacional de Colorants, uh -huh. hi havia Can Galta Cremat, la Hispano Suïssa, uh -huh. o, després Pegaso, i això fa que sigui un lloc idoni, el carrer Torres i Baix tot just s'està obrint, Just davant hi ha l'escola Ignace Iglesias, que s'havia inaugurat el 1931, també en presència del president de la Generalitat d'aleshores, uh -huh. I aquest edifici eh, és construït per una gent que són del GAPAC, que és grup d'arquitectes catalans per l'artitectura contemporània. Uh -huh. Inspirant-se una mica amb l'arquitectura racionalista de Le Corbusier, que és arquitecte suís, doncs, eh, fan uns pisos dúplex, en el qual l'edifici que té forma de S uh -huh. doncs, eh, permet que hi hagin que, que el sol circuli per una banda i per l'altra. I eh, el baix la part comunitària, diguéssim, menjador, uh -huh. cuina, bany, i la part de dalt és eh, on hi ha l'habitatge per dormir. Uh -huh. I A més a més aquest edifici manté tota una sèrie d'espais de, comuns, uh -huh. com per exemple una cooperativa, fins i tot s'hi va idear de fer una piscina, que no es va posar mai a la pràctica, i, i l'escola no, perquè com que hi havia l'escola Ignà Cíclesi és al davant, sí. doncs eh, es decideix no fer una escola. Això no vol dir que després, en època franquista, que vagi baixos de la Casa Bloc l'escola Codolà i oh. Però un principi no està mm. I aquest edifici doncs, eh, es construeix, però les obres es paralitzen el 1937 degut a la Guerra Mundial civil quan la república estava en guerra uh -huh. i aleshores eh, bueno, queda un temps així com her, mort fins que els, mm, els franquistes guanyen la guerra i l'edifici passa a ser de la Diputació de Barcelona uh -huh. i cap als finals dels anys 40 s'hi doncs construeix el que després es coneixerà com a edifici fantasma uh -huh. aquest edifici va ser enderrocat fa just dos anys Sí. i amb expressió argot així popular era un pegote de cal uh -huh. vull dir que no hi pintava res all al mig i a més a més no seguia l'estructura dels pisos dúplex ni, ni seguia doncs, l'estil arquitectònic del gapac sí, que, que dius, el gapac una mica el que en realitat era el, la classe de bloc no? sí, sí, vull dir, era un, com he dit abans un pegote uh -huh. que gràcies a Déu es van derrocar Uh -huh. I allà hi havia... Esclar, després d'aquest edifici, la gent que hi havia d'anar-hi originàriament no hi va anar-hi. Se'ls uh -huh. se havia alliurat les claus per poder entrar. I van anar a parar doncs, eh, viudes, orfes, eh, militars, eh, uh -huh. policies, després... Vull dir, gent afecta el règim. Uh -huh. I l'edifici aquest fantasma, doncs, a sota hi allotjava unes cavalleries. No uh -huh. hi havia cavalls. Fins i tot en una de les primeres com ho podríem dir, revoltes així d'immigrants que va haver-hi als anys uh -huh. 80 doncs eh, alguns els va haver de, de tenir allotjats per dir d'alguna manera uh -huh. forçosament, evidentment en algun lloc i se'ls va allotjar els baixos de la, de la Casa Bloc al uh -huh. centre d'interns que hi havia a la Berneda doncs una mica la Casa Bloc feia aquestes funcions uh -huh. després als anys eh, 90 i sobretot a partir del 2000 la Casa Bloc es rehabilita, se li dona la fisonomia que tenia, uh -huh. s'enderroca, com he dit abans, a l'edifici fantasma, uh -huh. se jardina la d'això, es, es construeix una biblioteca als baixos, perdó, una ludoteca als baixos de la Casa Bloc, uh -huh. el centre de normalització lingüística també està als baixos de la Casa Bloc, uh -huh. uh, un agrupament escolta i els diables tenen un petit espai, vull dir, per a utilitzar, Uh -huh. i bueno, en certa manera s'ha dignificat l'obra que van fer eh, els arquitectes del GAPAC entre ells en Torres Clavé uh -huh. i, el, i el famós arquitecte Josep Lluís Cert eh, amb aquesta, aquesta gent doncs, eh, són els mateixos que van fer el dispensari antiguí tuberculosis que hi ha a prop de la plaça Castella al centre de la ciutat uh -huh. i més coses que haguessin pogut fer són també els que dissenyen una mica el Pla Macià, uh -huh. un, un pla urbanístic um, dels anys 30 en el que pretén doncs eh, dignificar, modernitzar, eh, una mica posar les pautes urbanístiques de la ciutat dels anys 30 uh -huh. i com moltes coses que es van fer en els anys 30 que queden eclipsades un primer pel 6 d'octubre del 1934 i després sobretot per la, per la guerra civil. Uh -huh a dir que la casa Bloc va seguir tot un camí abans de, de no tenir tot el, tot equipat no? Sí, és un exemple d'arquitectura contemporània un exemple, contemporània, uh -huh. un exemple de, de dir els edificis uh -huh. eh, són de 55 metres quadrats, alguns de 70 uh -huh. i escaig metres quadrats uh -huh. són molt petits. Però la idea, la idea bàsica era, era un espai per viure-hi, uh -huh. però la vida era fer-la en comunitat, no? Allò que he esmentat abans amb la possibilitat uh -huh. de construcció d'una piscina. Uh -huh. uh, L'escola que estava al davant, uh, la cooperativa, sí. uh, tota una sèrie d'elements, uh, una biblioteca que també hi havia d'anar-hi, uh -huh. tots aquests elements feien que, que la vida, la Casa Bloc, uh, mm, transcorregués com si fos un petit poble, no? Amb els... Uh -huh. amb els punts i els serveis bàsics que pogués tenir doncs, una, una població i aquest edifici doncs eh, d'alguna manera si ens el mirem doncs clar, podem pensar tant en renou per això uh -huh. però hem d'entendre en aquella època com vivien els obrers amb uh -huh. quines condicions uh -huh. eh, molts hi havia barraquisme a Barcelona el uh -huh. barraquisme no es va erradicar fins als, al 92 en plena jocs olímpics Uh -huh. Després, uh, molts obrers vivien en condicions molt precàries. Uh, molts barris de Barcelona no tenien les condicions que avui en dia tenen. Uh -huh. D'equipaments, de llum, de clavegaram... Vull dir, hi havia molta obra per fer. Uh -huh. Tot just la República Estanada uh, es posava... ...se remengava la, uh -huh. la màniga... Uh -huh. ...i es posava a treballar per millorar les condicions de vida. Uh -huh. Si no haguéssim tingut una guerra civil si la república hagués funcionat i hagués arribat als nostres dies doncs moltes coses eh, s'haguessin oh, fet ja. de diferent manera uh -huh. vull dir, jo crec que haguéssim millorat molt i aquests uh -huh. 40 anys de, de franquisme aquest, aquest túnel tan llarg uh -huh. doncs que va ser com un mur que no es va deixar avançar com una petra doncs, no? Eh, no, sí, doncs, eh, haguéssim, haguéssim pogut eh, demostrar en el món coses molt uh -huh. importants a nivell educatiu a nivell urbanístic, haguéssim fet eh, no haguéssim sigut els millors, evidentment, però haguéssim estat entre els millors. I la idea que està de crear un museu d'on onssorgeix., on... jo crec que mo molta gent podrà dir home avui en dia amb la manca d'habitatge públic i tot plegat. Però és que mm, eh, per la salut mental, sobretot els catalans, uh. que hem patit eh, dictadures, repressió, és molt important que per la nostra salut mental puguem re recuperar aquests espais uh -huh. que dignifiquen una mica la nostra història. No? Uh -huh. I això és una manera de, de, de mostrar les futures generacions el que va ser el nostre passat i el que ens ha costat arribar fins aquí. Entraf. Vull dir que no han sigut flors i violes i que va haver uns pioners uh -huh. que van intentar millorar unes condicions de vida de, dels ciutadans uh -huh. i aquest pis mostra amb els mobles que es veu que hi ha una, una, una entitat, una associació de disseny que es referà que construirà de nou els mobles originaris que havien d'anar a la Casa Bloc doncs aquest pis mostra ens possibilitarà l'opció de veure com hagués estat la Casa Bloc si s'hagués acabat en el temps que s'havia d'haver acabat si no hagués existit la guerra pel mig si no hagués existit un règim dictatorial i i assassí com el del general Franco uh -huh. ens possibilitaria doncs, veure doncs, com, com hauria quedat un, un edifici i per tant jo crec que aquesta iniciativa és molt positiva uh -huh. de, un pis eh, no solucionarem el tema de l'habitatge uh -huh. això està claríssim uh -huh. el tema de l'habitatge és una política de govern uh -huh. i, que, i que pertany a, a, un, a un, un tema molt més gros Llavors, aprofitar un pis que ha quedat eh, buit que dins de l'enrenou que va crear aquest senyor que hi vivia eh, el no ser rehabilitat doncs, eh, permet que tingui alguns elements antics de com era la, la casa de bloc abans doncs permetrà doncs, que puguem visitar i puguem veure aquest pis mostra uh -huh. que jo, si vols que digui la veritat, ja tinc moltes ganes d'anar-lo a veure encara no està construït, uh -huh. encara no està feta, però és un dels desitjos eh, més esperats que, que tinc Tots just està en ciments no? està preparant aquest tema bueno, de moment el pis ha quedat buit el propietari uh -huh. el, el llogater que hi havia es, es va morir i ara ha tornat a mans de, de l'Incasol de la Generalitat de Catalunya uh -huh. i bé ara suposo que l'estudi aquest que ha de fer el disseny dels mobles la rehabilitació, això suposo que comportarà un temps uh -huh. i suposo que d'aquí uns mesos, uh -huh. doncs ja serà... Em sembla que, pel que he llegit a la premsa, sí. serà hores convingudes. No estarà obert així. S'haurà uh -huh. de demà expressament per poder-lo veure. Però, bueno, per estudiosos uh -huh. de l'arquitectura, per arquitectes, per, per historiadors, pel públic uh -huh. en general, doncs eh, jo crec que és una iniciativa molt encertada. El que sí que és bo és que mm, per uns moments podrem viatjar al passat. No? Sí, vull dir, fes una mica la idea del, dels Exacte. anys 30, no? Vull dir que que hagués estat doncs, eh, viure en un, en un pis d'aquests, duplecs, uh -huh. que torno a repetir que tenia l'avantatge que el sol entrava per una banda i per l'altra, vull dir que tenia molta llum. Uh -huh. vull dir, jo he la sort d'entrar en un dels pisos uh -huh. que estan llogats actualment uh -huh. i bé, eh, tot i que reconec que per una persona de minusvalia és difícil, uh -huh. perquè el ser duplecs, les escales que duen el, el segon pis eh, es, es fa difícil uh -huh. però esclar, ens hem d'atanya el que hi havia als anys 30 uh -huh. Vull dir, tota aquesta sensibilitat que avui en, tenia, avui en dia tenim per les barreres per tancar les barreres arquitectòniques uh -huh. en època no existia uh -huh. i amb prou feines es feia una feina que no havien fet altres governs municipals uh -huh. o, o que la Generalitat i que el govern municipal de Barcelona va haver de fer uh -huh. i va haver de d'engegar projectes que després malauradament la guerra ho va tallar doncs, com un, com si fos un tall sec mm -hmm. ens va canviar una mica la vida no? sí. D'acord doncs eh, si sí, Pau Vinyes arribem al final del nostre espai d'avui d'història eh, donem novament les gràcies per haver participat avui en el nostre programa i esperen doncs que en, un, en pocs temps, en, en mesos, doncs, puguem fer aquesta visita a la Casa Bloch i recordar una mica doncs, el que hauria estat el, el nostre passat i el que hauria estat probablement el, el, el nostre futur, no? si no hagués passat doncs, aquesta, aquesta catombe que va resultar el senyor, el senyor General Franco. No? Molt bé, moltes gràcies i un plaer estar amb vosaltres. D'acord, doncs molt bona tarda. Gràcies passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs tal i com us hem anat avançant aquests dies, doncs ja sou, ja podeu accedir a la casa blog, que és el número 1 de la planta 11, i allà doncs trobareu un pis amoldat doncs les característiques que ens explicava ara tot en aquests moments en Pau Vinyes. I nosaltres ja continuem amb el nostre programa d'avui i ara toca el torn d'anar fent ja tancant la paradeta i parlem del Centre Cívic de la Sagrera, que us avança algunes activitats. Les activitats programades al Centre Cívic de la Sagrera, La Barraca, per les properes setmanes, són les següents. Doncs avui a partir de les 4, com molt bé ha dit el Centre Cívic de la Sagrera, que està al carrer Martí Molins, 29, es presenta quin és el llibre de la teva vida. No passis de llarg sense dir-nos el llibre que més t'ha enganxat, seduït o impressionat a la teva vida. Al Centre Cívic trobaràs una urna on podràs deixar una nota amb el nom del llibre i el dia de Sant Jordi sabrem quines són les obres literàries que més ens agraden, que per cert l'accés és totalment lliure. Com també és de totalment lliure, avui a les 4 de la tarda, també al Centre Cívic de la Sagrera, al carrer Martí, Martí Molins, número 29, un punt, un llibre. Tens llibre i els vols intercanviar? Doncs del 10 fins al 23 d'abril, és a dir, a partir d'avui, de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 de la nit, recollirem els llibres que ens porteu, fins a un màxim de 3 per persona. I què es farà amb aquests llibres? Doncs es donaran un punt per cadascun d'ells i el podreu vas canviar per un altre llibre al llarg de la diada de Sant Jordi que ja s'acosta. Eh? O sigui, estem ja pràcticament dues setmanes i ens, i ens plantem a Sant Jordi. I ara parlem d'una exposició, una exposició que realitzat el Centre Cultural Can Fabra i es diu Al principi va ser la paraula. Doncs exactament, el Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Segre número 24, us ofereix entre el 15 de març i el 23 d'abril aquesta exposició, al principi, va ser la paraula. Doncs la resolució sobre dones, Pau i Seguretat dels Consells de Seguretat de les Nacions Unides de l'any 2000 insta als Estats membres a assegurar una més alta representació de les dones en els processos de resolució de conflictes i presa de decisions. L'horari és de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 de la nit. Això us podeu gaudir a l'auditori la, del Centre Cultural Can Fabra i l'entrada és totalment correcta de Frank. I d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui donar les gràcies a en Jordi Roca que avui ens ha acompanyat també a l'Ivan Ivanyez i qui us parla i a, companya, a en Jordi García ens retrobem demà si voleu a la mateixa hora fins, que, fins llavors que passeu una molt bona tarda